275. Sufism, ezoterism, experiențe mistice Sufismul reprezintă dimensiunea mistică cea mai cunoscută a islamului și una din cele mai importante tradiții de ezoterism musulman. Etimologic, substantivul arab, shufi, pare să derive de la suf, lână, aluzie la mantia de lână pe care o poartă sufiștii. Termenul se răspândește începând din secolul al iii sau al ix -lea. Potrivit tradiției, strămoșii spirituale ai sufismului se găsau între și lui Mahomet, de exemplu Salman al Farisi, bărbierul persan care locuia în casa profetului și care a devenit modelul adopțiunii spirituale și al inițierii mistice, precum și Uais al Karani, cărora Mahomet le devoțiunea. Se cunoaște mult mai puțin originea tendințelor ascetice. Ele se precizează, probabil, sub dinastia Omeazilor. Nota 11. În secolul III de la majoritatea sufilor erau căsătoriți. Peste încă două secole, cei căsătoriți nu mai constituiau decât o minoritate. Închei nota. Într-adevăr, un mare număr de credincioși erau dezamăgiți de indiferența religioasă a califilor, preocupați doar de continua expansiune a Imperiului. Nota 12. Mai târziu, numeroși sufi au identificat guvernarea sa cu râul. Trebuie ținut de asemenea seama de influența monasticismului creștin. Îngei nota. Primul ascet mistic este Hasan al-Bashr, mort 11728, celebru pentru pietatea și adânca sa tristețe, căci el se gândea tot timpul la ziua judecății. Un alt contemplativ, Ibrahim Ibn Adam, a definit cele trei faze ale ascezei, ZUD, se scrie z -U -H d 1. A renunțat la lume. 2. A renunțat la bucuria de a ști că ai renunțat la lume. Rei a realizat atât de profund lipsa de importanță a lumii, încât aceasta nici nu mai e luată în considerație. Rabia, moartă 185-801, o sclavă eliberată de stăpânul ei, introduce în sufism dragostea pură și absolută față de Dumnezeu. Îndrăgositul nu trebuie să se gândească nici la paradis, nici la infern. Rabia este prima dintre sufi care vorbește despre gelozia lui Dumnezeu. Citez, o tu speranța mea, o n mea și desfătarea mea, inima mea, nu mai poate să iubească pe altul în afară de tine. Închei citatul. Rugăciunea nocturnă devine pentru rabia o conversație continuă și plină de dragoste cu Dumnezeu. Totuși, așa cum au arătat cercetările recente, Gafar al-Shadik, al shadik al 6 lea imam, mort 148-765, și unul din marii maestri ai sufismului vechi, devenise deja o experiență mistică în termen de dragoste divină, un foc care mistuie omul cu totul, ceea ce demonstrează solidaritatea dintre șismul și prima fază a sufismului. Într-adevăr, dimensiunea ezoterică a islamului, batin, specifică șismului, a fost la început identificată în suna cu sufismul. După Ibn Haldun, sufii erau saturați de teoriile șiite. Tot astfel, șiinții își considerau doctrinele lor izvorul și inspirația sufismului. Nota 13. Trebuie asemenea ținut seama de faptul că în primele secole ale islamului este greu de precizat dacă un autor era sunit ori șiit. Ruptura dintre șiismul și sufism s-a produs când anumiți maeștri sufi au prezentat o nouă interpretare a inițierii spirituale și a prieteniei divine. Sufismul șiit dispare începând din secolele 3-9 și nu mai reapare decât în secolele 7-12. Închei nota. Oricum, experiențele mistice și gnosele teozofice se inserau cu dificultate în Islamul ortodox. Musulmanul nu îndrăznea să conceapă un raport intim de dragoste spirituală cu Allah. Pentru el era de ajuns să se abandoneze lui Dumnezeu, să se supună legii și să adauge tradiția, suna, la învățătura Coranului. Mândri de erudiția lor teologică și de abilitatea de a stăpâni legile, teologii, ulama, se considerau unicele căpetenii religioase ale comunității. Or, sufii erau violent raționaliști Pentru ei, adevărata cunoaștere religioasă era dobândită printr-o experiență personală, ducând la o unire temporară cu Dumnezeu. În ochii acestor ulama, consecințele experienței mistice și interpretările date de sufie, amenințau însă și temeiurile ortodoxiei islamice. Pe de altă parte, calea sufismului implică în chipul necesar existența discipolilor, cu o inițiere și o lungă instruire sub conducerea unui maestru. Această legătură excepțională între maestru și discipoli duce repede la venerarea saihului și la cultul sfinților. După cum scrie Al-Hugviri, citez, să știi că principiul și temeiul sufismului și cunoașterea de Dumnezeu se sprijină pe sfințenie. Închei citatul. Al hugbirii se scrie a l i u h u g v i r i Aceste inovații îi nelinișteau pe ulama și nu ar doar pentru că își vedeau știrbită ori ignorată autoritatea. Pentru teologii ortodoși, sufii erau suspecți de erezie. Într-adevăr, așa cum vom vedea, se pot decela în sufism elemente considerate de făimătoare și nefaste din neoplatonism, gnosă și manichejist. Bănuit de erezie, unii suf, precum Zul Nun, egiptanul mort 245-859 și Al Nuri, mort 295-907, au fost aduși la judecată în fața califului, chiar marii maestri Al Halak și Sohravardi au murit executați. Toate acestea i-au silit pe suf să-și comunice experiențele și concepțiile numai unor discipoli siguri și într-un cadru restrâns de inițiați. Totuși, mișcarea a continuat să se dezvolte, că cea satisfăcea instinctele religioase ale poporului, instincte parțial închegate de învățătura abstractă și impersonală a ortodoxilor și care afla o ușurare în atitudinea religioasă mult mai emoțională și mai personală a sufilor. Într-adevăr, în afară de instruirea inițiatică rezervată discipolilor, maștrii sufi încurajau concertele spirituale publice. Cădările religioase, muzica instrumentală, fluiere dintre stie, chimvale, tobe, dansurile sacre, repetarea neobosită a numelui lui Dumnezeu, dic mișcau atât poporul cât și elitele spirituale. dic -R se scrie D-I-K-R. Vom cerceta ceva mai încolo simbolismul și funcția muzicii și a dansului sacru. Icrâ seamănă cu o rugăciune a creștinilor de rit ortodox din răsărit, monologistos, care consta din repetarea continuă a numelui lui Dumnezeu și a lui Isus. Nota 14. Această rugăciune este menționată cu mai multe secole înainte de Dicrâ, de numeroși părinți, Sfinții Nil, Casian, Ioan Scărarul, etc. Ea era practicată mai ales de Isihaști. Închei nota Așa cum vom vedea mai departe, tehnica rugăciunii de tip DICR, la fel ca și practica isihastă, prezintă începând din secolul al XIII lea o morfologie extrem de complexă, implicând o fiziologie mistică și o metodă de tip yoga, anumite poziții corporale, o disciplină a respirației, manifestări cromatice și acustice, etc., ceea ce face plauzibilă ideea unor influențe indiene. Cu timpul însă și cu câteva excepții, o primare exercitată de teologii ulama dispare. Chiar cei mai intransigenți dintre persecutori au sfârșit prin a recunoaște excepționala contribuție a sufilor la expansiunea și înflorirea spirituală a islamului.